Розділ. Другий. Як тебе звати, Люба? Навколо шиї в мене корсет. За головою відчувається рука. Ніжні швидкі рухи. Я жива. А це і справді дивно. Ось і все. Розплющую очі. Подивись на мене. Подивись. Можеш сказати своє ім'я? Я хочу щось сказати. Розтуляю рот, але голос якийсь здавлений і безглуздий. Мабуть, я прикусила язика. У роті кров, Відчуваю смак металу. Не можу рухатись. Ми тебе зараз покладемо на спеціальні ноші. Спочатку буде незручно, але я дам тобі трохи морфію, щоб полегшити біль. У чоловіка спокійний рівний голос, наче для цього цілком нормально, що хтось лежить поламаний на бетоні та витріщається в темне небо. Хочеться засміятися. Хочеться сказати йому, як же безглуздо вийшло, що я опинилась тут. Але все працює не так, як належить. Обличчя чоловіка зникає з поля зору. З'являється жінка в неоновому жилеті. У неї темне кочеряве волосся, зібране у хвіст. Вона нависає наді мною та світить ліхтариком в очі, роздивляючись мене з таким холодним інтересом, не наче я якийсь зразок, а не людину. Кисневу маску треба? Я хочу щось сказати, але відволікаюсь на у ногах. Господи Боже! Не думаю, що сказала це в голос. Численні переломи. Зіниці в нормі. Реагують. Тиск 90 на 60. Пощастило їй, що вона впала на той тент, а могла б упасти просто на кушетку. ж, Не подобаються мені ці сінці. Відчуваю холодне повітря десь коло діафрагми, а потім дотик теплих пальців. Внутрішня кровотеча. Потрібна друга бригада? Серд, чи не могли б ви відійти? Будь ласка, назад. І ще один чоловічий голос. Я вийшов покурити, а вона, блін, упала просто на мій балкон. Мало не прибила мене. Ну ось, бачите, вам сьогодні щастить? Не прибила ж? Я зроду так не лякався. Ніхто ж не очікує, що люди можуть упасти на балкон. Чорт, просто з неба. Ви тільки подивіться на мій сілець. Я купив його за 800 фунтів у Корнані. Як ви гадаєте, я можу подати позов? На мить западає тиша. «Робіть, що хочете, сер. Знаєте, що я вам скажу? Можете навіть подати позов на компенсацію за прибирання крові з вашого балкону. Як вам така ідея?» Перший чоловік глянув на свою колегу. Час плини, і я з ним. «Я що, впала з даху?» Обличчя холодне. Я наче звідкись іздалеку починаю розуміти, що мене трусить. У неї шок, семе. Двері мікроавтобуса десь унизу від'їжджають. Дошка піді мною рухається. І біль. Біль. Біль. Усе поглинає темрява. Сирена. Синій вир. У Лондоні завжди чути сирену. Ми їдемо. Машиною швидкої, подекою ковзає неонове світло. Тут дуже мало місця. Чоловік у зеленій формі тицяє в екран телефону. Потім повертається і поправляє крапельницю над головою. Біль трохи послабшав. Може, морфій? Зі свідомістю повернувся жах. Усередині мого тіла наче повільно роздувається велетенська подушка безпеки, затуляючи від мене все інше. «О, ні! Ні!» Довелося повторити двічі. Перш ніж чоловік мене почув. Він спирається руками на задню частину кабіни, щоб почути мене. Нахиляє обличчя, він пахне лимонами, і йому варто було поголитися. «Як ви?» «Я...» «Чоловік іще трохи нахиляється». Вибачте, погано чути через сирену. Ми вже скоро будемо в лікарні. Він кладе долоню на мою руку. Його долоня суха. Додок заспокоює. Раптом мене накриває паніка. А що як він забере руку? Тримайтесь. Донно, ще довго? Я не можу вимовляти слова. Весь мій рот заповнив язик. Думки плутані, штовхаються в голові. Я ж рухала руками, коли вони мене піднімали. Правда? Я піднімала праву руку? Ене, але лісувало, шепочу я. Що? Підносить вухо аж до моїх губ. Але лісувало? Ене, але лісувало, паралізувало, перепетує він, дивлячись мені в очі, потім переводить погляд на мої ноги. Можеш поворушити пальцями на ногах? Я намагаюся згадати, як ворушити ногами Сконцентруватися з першого разу не виходить Чоловік протягає руку і легенько торкається мого пальця, щоб нагадати мені, де він Спробуй іще раз Ось так Біль пронизує обидві ноги Різкий видих Може схлип Мій Ноги в порядку Біль – це добре Важко сказати напевне, але думаю, що хребет не пошкоджено. зламане стегно, є ще декілька травм. Він уважно дивиться мені у вічі. У нього добрі очі. Він знає, як сильно мені потрібна підтримка. Я відчуваю його руку. Ще ніколи я так сильно не прагнула людського дотику. Правда, я певен, що вас не паралізувало. Акувати огу. Мій голос чується, наче звідкись іздалеку. На очі навертаються сльози. «Утлашка, не відпускай!» – шепочу я. Він нахиляється ближче. «Я не відпущу! Я хочу щось сказати, але його обличчя розпливається, і я знов кудись провалююсь». Потім мені розповіли, що я пролетіла два поверхи, прорвала з собою тент величезного люксового навісу і упала на шезлонг у плетеному стилі з водозахисними сидіннями, який стояв на балконі містера Ентоні Гардінера, юриста-спеціаліста авторського права. Він був моїм сусідом, але ми ніколи не зустрічались. Моє стегно розламалось на дві частини, а ключиця пробилась назовні. На лівій руці зламано два пальці, а на носі плесно пробило шкіру. Один зі студентів-медиків знепритомнів, коли побачив, як воно старчить. Моїми рентгенівськими знімками тут усі захоплювались, У голові й досі лунає голос мого лікаря. Не можна передбачити, що буде, якщо впасти з високої висоти. Мені, очевидно, дуже пощастило. Вони мені це кажуть і чекають з усмішками, що я широко всміхнусь або, може, радісно затанцюю. Та я не думаю, що мені пощастило. Я дрімаю, потім прокидаюся, іноді бачу яскраве світло операційне над головою, а іноді тиху, спокійну кімнату, іноді обличчя медсестри, чую якісь уривки розмов. Бачила, що наробила стара у четвертій. Оце вийшов кінець зміни, га? Ви проходите обстеження у принцеса Лізабет? Скажіть їм там, що ми вміємо робити реанімацію. Ха-ха! Луїзо, зараз просто відпочивайте. Ми про все подбаємо. Ви маєте просто відпочивати. Через Морфій мені постійно хочеться спати. Збільшили дозу. І по тілу побігли холодні мурахи забуття. Я розплющую очі й бачу маму. Вона стоїть у ногах ліжка. Вона отямилась, Бернарде, отямилась, нам кликати сестру. Вона пофарбувала волосся. Ця думка десь наче на околиці свідомості, потім інша. Це ж моя мама. Мама зі мною більше не говорить. Дякувати Богу, дякувати Богу. Мама намацує розп'яття на шиї та торкається його. Це мені когось нагадує, не пам'ятаю кого. Вона трохи нахиляється та проводить пальцями, по моїй щіці. Чомусь мені на очі відразу навертаються сльози. Ого, моя крихітко, нахиляється наді мною, наче намагається захистити мене від дальших негараздів, відчуваю запах її парфюмів, знайомий не гірше за мій власний. Олу! вона витирає мені сльози серветкою. Я страшенно перелякалася, коли мені зателефонували. Тобі боляче. «Тобі щось потрібне? Тобі зручно? Щось тобі принести?» Вона говорить так швидко, що я не встигаю відповідати. «Ми приїхали, що й не дізналися, Тріна доглядає дідуся. Він передає тобі вітання». Ну, тобто він щось пробуркотів, і ми зрозуміли, що він мав на увазі. «О, серденько, як же так? Господи, що ти собі думала?» Не схоже, що вона чекала на відповідь. «Усе, що я маю робити, це лежати тут». Мамо витирає свої очі, а потім знов мої. «Ти й досі моя донечка, і я, я б собі не пробачила, якби з тобою ще сталося. А ми, ну, ми не були, ти розумієш. Я не оті Язик якийсь дивний, наче я п'яна. Я не отіла, Я знаю, але мені так важко через це лу. Я не могла... Не зараз, Люба, добре?» Батько торкається її плеча. Вона відвертається і дивиться кудись у простір, боручи мене за руку. «Коли нам подзвонили, я думала, я не знала!» Вона знову схлипнула, притискаючи носовичок до губ. «Дякувати Богу, вона жива, Бернарде!» «Звісно, жива! Вона ж у нас гумова, ж? Наді мною схиляється тато. «Ми з ним говорили по телефону два місяці тому» але не бачилася півтора року від тоді, як я поїхала зі свого містечка. Він видається таким кремезним і знайомим, але надзвичайно, надзвичайно втомлений. «Плобаш!» – шепочу я. «Не знаю, що ще сказати». «Не треба. Ми просто раді, що ти жива. Навіть якщо маєш такий вигляд, наче протримала шість раундів проти Майка Тайсона. Ти взагалі бачила себе в дзеркало після того, як опинилась тут?» Я похитала головою. Ну, то й не дивися поки. Пам'ятаєш тері Ніколаса, коли він упав через кермо велосипеда коло крамниці: Ну, ось, якщо прибрати вуса, то десь такий вигляд і маєш. Хоча він нахилився ближче. Якщо придивитися, Бернарде. Завтра ми принесемо тобі пінцет. У будь-якому разі, якщо тобі ще колись захочеться навчитись літати, рушай кудись, де є злітна смуга. Мабуть, просто розвести руки і стрибнути у твоєму випадку недостатньо. Намагаюся усміхнутись Вони обоє схилились наді мною. Обличчя напружені, знервовані. Вона схудла, Бернарде. Тобі не здається, що вона схудла? Батько нахиляється, і я бачу, що очі в нього вологі, а усмішка тремтить трохи сильніше, ніж зазвичай. Вона має чудовий вигляд, Люба. Точно, вигляд у тебе супер. Він стискає мою долоню, підносить до своїх губ та цілує. Та за ніколи в моєму житті такого не робив. Саме тут я усвідомлюю, що мала не померла, і з грудей раптом виривається плач. Я заплющую очі, і з них ліються пекучі сльози. Він тримає мою долоню у своїх великих руках, укритих мозолями від роботи з деревиною. Ми тут, серденько, усе добре, тепер усе буде добре. Протягом двох тижнів вони щодня приїздять за 50 миль до мене, потім кожних декілька днів. Батько взяв відпустку на роботі, бо мама сама не їздить так далеко. У Лондоні ж усяке може трапитись. Вона часто це повторює зі скрадливим поглядом за спину, наче за дверима палати стоїть злодій з ножем. Трі назавжди залишається доглядати дідуся, але коли мама це каже, то стає зрозуміло, що не моя сестра виставила таку пропозицію. Мама привозить домашню їжу, відтоді як ми разом 5 хвилин роздивлялись мій обід, але так і не змогли втямити, що ж воно таке. Ще ці пластикові підноси, Бернарде, як у в'язниці. Вона сумно потикала таведелкою, а потім понюхала, і з того часу вона завжди приносить велетенські сендвічі. Товсті шмати шинки та сиру в білому батоні, а також домашній суп у банці. Зрозуміла їжа, каже вона. годуй мене як дитину, язик поступово повертається до нормальних розмірів. Коли я впала, то мало не прокусила його наскрізь. Мені сказали, що це не рідкість. У мене було дві операції на стегні, а ліва нога та рука в гіпсі по самі суглоби. Кіт, один із санітарів, запропонував написати щось у мене на гіпсах, мовляв, це не дуже добре прикмети, якщо вони залишаються білими. Але його напис виявився таким непристойним, що Евеліні, медсестрі Філіппін, довелося замазати його, щоб ніхто не побачив. Він возить мене на рентген та в аптеку, дорогою розповідаючи лікарняні плітки. Я б чудово жила і без розповідей про те, як люди повільно та жахливо помирають, але його це явно веселить. Я впала пала з п'ятиповерхівки і вижила, тож у лікарні я точно крутіша за пацієнта з кишковою непрохідністю спала це, або дурепа, що випадково відрізала собі палець секатором. Неймовірно, як швидко втягуюся в лікарняне життя. Я прокидаюся, мною опікуються декілька людей, я їх уже впізнаю, потім намагаюсь правильно відповідати лікарям і чекаю, доки приїдуть батьки. Вони займаються якимись дрібницями в мене в палаті, надзвичайно шинобливо ставляться до лікарів, які до мене заходять. Тато постійно перепрошує за те, що я не можу нормально стрибати, аж доки мама не дає йому копняка в ногу. Досить боляче, мабуть. Коли звичні справи закінчено, мама прогулюється по крамницях у вестибюлі, повертається з гучним обуренням щодо кількості фастфудів. Тільки уяви собі, Бернарде, отой одноногий з відділення серцево-судинних сидить собі там, занурившись по вуха у чизбургер та картоплю. Неймовірно! Тато сидить на стільці біля моїх ніг і читає місцеві газети. У перші декілька тижнів він усе чекав, коли ж з'явиться стаття про мене. Я намагалась йому пояснити, що в цій частині міста навіть про подвійні вбивства не завжди згадують у коротких повідомленнях. А от з минулого тижня на першій шпальті була стаття під назвою «На стоянці біля супермаркету залишили військи в неналежному місці», а за тиждень до того школяр засмучений через стан ставка для качок, тож переконати його важко. У п'ятницю після останньої операції на стегні мама привозить халат, він на один розмір мені завеликий, також у неї велетенський пакунок яєчних бутербродів. Мені навіть не доводиться питати, що там. Як тільки вона відкрила пакунок, палату огорнув сірчистий запах. Батько махає перед носом долоною. Медсестри казатимуть, що то я Джозі. Він швидко відчиняє та зачиняє двері. Вона занадто худа, їй треба їсти яйця, а тобі б взагалі краще помовчати. Ти звалював свої запахи на собаку ще два роки після того, як він здох. «Та я ж просто хотів зберегти романтику наших стосунків, Люба!» Мама стешила голос. Тріна казала, що її колишній якось пустив півня і накрив її ковдрою з головою. «Тільки уяви!» Батько глянув на мене. «Коли я таке роблю, твоя мама погрожує змінити громадянство. Вони сміються, але є якась напруга. Я чітко це відчуваю». Коли весь світ стискаються до крихітної кімнати, починаєш різко відчувати найдрібніші зміни настрою. Коли лікарі беруть рентгенівські знімки і відвертаються, щоб їх роздивитися. Коли сестри прикривають рота, щоб поговорити про когось, хто помер десь поруч. «Що таке? У чому річ?» – питаю. «Вони ніяково дивляться одна на одного». «Ну, мама сідає на краю ліжка. Доктор каже, консультант каже, не зовсім зрозуміло, як саме ти впала. Я відкушую шматок яєчного бутерброда. Лівою рукою я вже можу тримати деякі речі». «А мене відволікли?» «Коли ти ходила дахом?» «Жую свій бутерброд. А може ти ходила вісні, серденько?» «Тату, я ніколи в житті не ходила вісні». Ходила. Пам'ятаєш, коли тобі було 13, ти ввесні спустилась на кухню і з'їла половину торта, що був призначений для трійного на день народження. Ну, є певна вирогідність, що я тоді не зовсім спала. І рівень алкоголю в тебе в крові. Лікарі кажуть, що ти випила... випила страшенне багато. У мене був важкий вечір на роботі. Я випила склянку чи дві, а потім піднялася на дах подихати свіжим повітрям, а тоді мене відвелік голос. Голос? Я стояла на краю і дивилась на місто. Я іноді так роблю, а потім почула за спиною голос. Голос дівчини. Я злякалась і втратила рівновагу. Дівчини? Я пам'ятаю лише її голос. Тато нахилився до мене. А ти певна, що це була справжня дівчина? Неуявна. Тату, я розтрощила собі стегно, а не голову. Вони казали, що швидку викликала дівчина, мама торкнулась татої руки. Тобто ти кажеш, що це нещасний випадок? Я перестаю жувати, вони сором'язливо відводять очі. Що? Ти думаєш, що я стрибнула, чи що? Ми нічого такого не кажемо, тато чухає потилицю. Просто ну, відтоді, як усе пішло якось не так, ми довго не бачили тебе. І нас трохи здивувало те, що ти серед ночі гуляєш дахами. Раніше ти боялась висоти. Раніше я була заручена з чоловіком, який вважав нормальним рахувати витрату калорій у сні. Господи, ось чому ви так мило мною опікуєтесь? Бо думаєте, що я хотіла себе вбити? Ні, просто нас розпитують про всіляки. Хто розпитує і про що? Та ті, психіатри, вони просто хочуть пересвідчити, що ти в нормі. Усе склалося, ну ти розумієш відтоді. Психіатри? Вони записали тебе на прийом, щоб поговорити з тобою. У нас була довга бесіда з лікарями, і ми забираємо тебе додому. Це лише доти, доки ти не видужаєш. Ти ж не можеш сама залишатись у тій квартирі. Вона... Ви були в мене в квартирі? «Ну, ми ж мали забрати твої речі!» Запала тиша. Я уявляю, як вони стоять на порозі. Мама міцно тримається за сумочку, роздивляючись в брудну постіль. Порожні пляшки з-під вина на камінній поличці, одинакий надкушений горіховий батончик у холодильнику. Уявляю, як вони хитають головами, обмінюючись поглядами. «Ми точно зайшли в потрібну квартиру, Бернарде. «Зараз тобі треба побути з родиною, доки ти не оговтаєшся!» Я хочу сказати, що мені буде нормально і в моїй квартирі. Хай там що вони думають. Хочу робити свою роботу, приходити додому і нічим не клопотатися до наступної зміни. Я хочу сказати, що я не можу повернутися у Стортфолд і бути знову тією дівчиною. Тією, яка... Я не хочу відчувати дбайливо замасковане мамине несхвалення, не хочу татового життєрадісного «все добре, все буде добре». «Не хочу проходити по взвілі в будинок щодня, думаючи, яке місце я в ньому мала, від цього ніде не подітися. Я не хочу цього казати, бо раптом стомилась. Усе болить, і я просто більше не можу боротися». За два тижні тато привозить мене додому у своєму робочому фургоні. Там попереду лише одне місце для пасажира, тому мама залишилася вдома готуватись. Під нами несеться шосе, і мій шлунок нервово напружується. Веселі вулиці мого рідного містечка тепер мені чужі. Я споглядаю їх дещо віддалено. Вивчаю. Усе здається таким маленьким, таким стомленим, таким нудотно солодким. Я розумію, що саме так бачив цивіл, коли вперше повернувся додому після аварії. Відганяю цю думку. Ми під'їжджаємо до нашої вулиці, і я намагаюся провалитися крізь сидіння. Не хочу цивігічливих розмов із сусідами, не хочу виправдовуватись, не хочу, щоб мене судили за мої вчинки. Та як? Тато повертає голову до мене, наче здогадався, про що я думаю. Нормально. Ну і молодчинка. Він коротко плескає мене по плечу. Мама вже чекає нас коло дверей, коли ми паркуємося коло будинку. Вона, мабуть, стояла, коло вікна з півгодини. Тато ставить мої сумки на сходинку та повертається допомогти мені вийти з машини, підтримуючи мене плечем. Я обережно спираюся ціпком на брукований тротуар і майже фізично відчуваю, як за моєю спиною шурхотять штори в сусідніх будинках, поки я доходжу до Ганко. «Дивись, хто приїхав!» – чую їхній шепіт. «Цікаво, що вона накоїла цього разу?» Тато веде мене вперед, уважно стежачи, як я ставлю ноги. Наче раптом вони можуть зірватися та бозно куди побігти. «Нормально?» – повторює він. «Давай, не квапся". Бачу, як дідусь визирає за маминої спини в коридорі. На ньому, як завжди, картата сорочка та улюблений синій джемпер. «Нічого не змінилось!» Навіть шпалери ті самі. У коридорі той самий килим, на ньому видно смужки, там де мама пилососила зранку. На гачку висить моя стара зеня куртка з капюшоном Півтора року, а таке відчуття, наче я років десять тут не була. Не підганяй її, каже мама, стиснувши руки. Вийдете надто швидко, Бернарде. Та вона ледь пережине, мофараха. Якщо ми будемо йти ще повільніше, це буде прогулянка місяцем. Обережно, сходи. Бернарда може бути позаду, якщо вона впаде. Та я знаю, де сходи. Це ж тут усього лише 26 років прожито. Дивися, щоб вона не перечепилась через поріг Бернарде, Ти ж не хочеш, щоб вона і друге стегно зламала. Господи, думаю я, ось так тобі було, Віле, кожного-кожного дня... І тут на порозі з'являється моя сестра, відштовхуючи маму вбік: Заради бога, мамо, давай його палонгу. Ото, блін, де влаштувала тут шоу. Тріна підставляє під мою вільну руку своє плече та кидає швидкий погляд у бік сусіднього будинку, її брови здіймається вгору, у ньому жесті. Що справді? Я майже фізично чую, як із шурхотом затинаються штори. Купка витріщак, блін. Ану, швидше, я обіцяла Томасу, що ти покажеш йому шрами, перш ніж він піде на свій гурток. Боже, як ти схудла, твої цицьки, наче два мандарини в шкарпетках. Сміятись і йти водночас мені важко. Томос біжить до мене обіймати, і мені доводиться спертися в стіну, щоб він мене не збив. Вони, правда, тебе розрізали, а потім зібрали назад? Питає. Він уже мені по груди назріз. Спереду немає чотирьох зубів. «Дідусь каже, що вони точно щось зібрали не так, як було. І хто його знає, як нам це зрозуміти?» Бернарде, «Та я ж пожартував!» «Луїзо!» Голос у дідуся хрипить. Він підходить до мене та обіймає. І я його теж. Його старечі руки тримають мої навдивовижу міцно. Супиться, удає що сердиться. «Я знаю, тато, я знаю. Але тепер вона вдома», каже мама. Ти повертаєшся у свою стару кімнату, оголошує тато, тільки ми там поклеїли шпалери з тересформерами для Томаса, ти ж нічого не маєш проти декілька автоботів та предоконів. А мене в дупі були черв'яки, видає Томас. Мама каже, що про це не треба казати комусь невдома, а ще не треба пхати пальці о, господи, перепиняє його мама. Ласкаво просимо додому, резюмує тато, і сумка з його рук падає мені на ногу.